Després, jo, jo vinc aquí que tampoc no, no tenia massa clar el format de l'acte, no per culpa dels organitzadors, sinó perquè jo havíem vingut fa fa uns 7 o 8 anys a parlar d'un llibre que es deia El desert, el desert dels tàrters. Jo ho deixo cobre per si algú ho estava, perquè se'm recorda. Uh, aleshores, diguéssim, fa 7 o 8 anys tampoc no tenia massa clau el format de l'acte, aleshores vaig vaig envanir una xerrada d'una hora i pico, Es deixar anar la, la xerrada d'una hora i pico i es van quedar fregits perquè els portaven llegit de casa, tenien molts de comentaris per fer i moltes ganes de dir-los i, i van tenir cinc minuts per a parlar tots. Aleshores, aquesta vegada no, no m'he no plantejat tant, però no havia pensat tant en què hauria un senyor a la pantalla, a la pantalla ni que estaríem tan distanciats ni, ni tot això. Per tant, no portàvem bé una conferència. Tot i que la salvació, la salvació de, de l'acte segurament serà que com que ha de sortir publicat un article a l'Avenç, sí que m'he portat el que tinc d'article per ara eh, de Xuleta. Tampoc no vos llegiré l'article tal qual, perquè diguéssim que és, que és una cosa molt tècnica. Eh, però sí que, sí que diguéssim que, que més o menys explicaré tal com, ve, com veig jo el que ha el del carrer. Ah. Aleshores, hi ha una cosa que sí que passa, que és que quan jo el vaig dirigir, jo vaig dirigir en, el, en el moment que va sortir, el 2013, hi ha, un, hi, ha un, hi ha un amic meu, que en aquell moment era més o menys el meu editor, és més jove que jo, però era el meu editor, i actualment és narrador. Se mos ha fet narrador i se mos ha fet, fet escriptor i tot, que és Miquel Adam. Miquel Adán és un senyor que té entusiasmes i digui que té la capacitat d'encomanar-te'ls. De ah. Té la capacitat d'encomanar-te'ls perquè té la tos, ho diria, dencomanar També, també s'ha de dir. Aleshores, ell se va passar un mes seguit allò que li monof, li monof. No sé si no. ah. ah. Fins i tot m'hi va deixar el llibre, m'ho dir així i, i aleshores va ser el moment que vaig dir per primera vegada, de fet, al carrer. Perquè jo, al carrer, com que m'agrada de l'ocine, Tenia la noció relativament vaga que era el senyor que havia fet un llibre a partir del qual havien fet una pel·lícula sobre un home que va mentir 20 anys a la família i al final es va pelar. Jo sabia això d'ell i poca cosa més. Hi havia un senyor que havia fet un llibre que es diu una novel·la russa i ja està. Mm -hmm. Aleshores, m'ho he llegit, m'he llegit el llibre en tres dies, <ríe> perquè, diguéssim, tot com dir dit el Ferran abans, eh, realment, i suposo que ho sabeu, és un llibre que comences ja... Com que comences te l'acaves... Uh, I el que sí que va passar cap a la meitat d'aquells tres dies, cap a la meitat de la lectura, i també meu heu de situar el 2013, el 2013 uh, fa només vuit anys, que diguéssim que la, que la tecnologia ja, ja ha canviat una mica, la meva tecnologia personal i perquè per la meva situació econòmica també ha canviat una mica, aleshores que el, en algun moment d'aquells tres dies uh, jo vaig encendre l'ordenador vaig esperar un ratllet a connectar-me a internet i vaig anar a comprovar si... si sí, exacte. <rire> Perquè, clar, diguéssim que el... ara mateix, el 2021, tenim un avantatge que és que, com el... que Limonov s'ha fet famós pel llibre, doncs ara ja l'han traduit al castellà i ara ja tenim més fàcil per veure que que l'home escrivia de veres, que l'home no havia escrit llibres. Sí, a més, hi ha una cosa que és, que és, ja per fer spoiler, diguéssim, que és que, a més, l'Olimonov se va morir l'any passat. Sí, sí. Llavors, com que se va morir l'any passat, doncs van sortir notícies de les necològiques, va sortir fotos, etcètera, etc. Però, clar, el 2013, quan se va traduir el castellà, eh, on jo jo no havia sentit mai, no sabia aquesta persona fos una persona de veritat. Aleshores, a mi tant llibre, tu, te pares, jo, jo crec que va ser quan, quan, quan arribem a Nova York, o si no, és quan arribem a Jugoslàvia. Uh, parlaré de l'argument molt, molt alegrement, sense entrar a resumir-lo, perquè d'un per fet que està llegit. Sí. No sé, si algú no ha llegit, disculpe, però més o menys ja donarem l'idea. En algun moment, doncs jo, em sigo a me em a internet, entro a Google, busco el limonof, i hi ha unes mesos de veres. Uh, perquè, clar, si hi ha una cosa que passa, que és que és un llibre que es llitza des de vora, detecto que hi, ha, que hi ha un consens al respecte, uh, i es llits com una novel·la d'aventures, de ver a veure què li passarà a ell a la mateixa. I això és és un cas que suposa que deu ser bastant excepcional. Ja no crec que en la vida del Boswell passi el mateix. Potser sí, eh? potser m'equivoco. Però diguéssim que en el cas de les bibliografies és un gènere que acostuma a ser molt, molt desagraït eh, perquè bàsicament una persona naix, nice, creix, fa el que ha de fer i el que el fa digne de ser bibliografiat i finalment mor. Sempre és cosa que sempre passa el mateix i que, a més, Carrer eh, en aquest cas, també l'explica linealment. Aleshores, uh, clar, si realment ell comença explicant com l'Eduard Limonov, que naix el 1942, com se creia el sistema soviètic, com l'Eduken, uh, com l'heu molt admirat, se fa, se fa poeta, se'n va de casa als pares, se tira a la vida bohènia, uh, se'n va la Unió Soviètica, el que Reier no acaba, no acaba d'explicar per què se'n va, sinó que ho dona com un fet natural de que la gent, el, país, el sistema soviètic, com si podia, se n anava i si, si era bohèmio com ell se n'havia d'anar. Ho dona molt per fet, no ho explica per què, tampoc no explicar massa gaire com. Mm. I és, que és una de les coses que fa el carrer, que hi ha coses que els explica una mica més sobre, que arribarem aquí. Clar, després l'home se'n va a Nova Iorque, a Nova Iorque va parar la misèria, acabava fent de, de xapero, acabava fent de majordom d'un millonari uh... sí, sí. i entra per via, per via, diguéssim, romàntica, per dir-ho <laughs> publica un llibre de cop se fa famós, com se'n va a prança com a escriptor provocador i controvertit i allò que els, els francesos. Uh, I a partir d'aquí hi ha un moment en què fa l'Oranton que és, és, és l'eix de simetria del llibre, a més. Perquè si mireu, si mireu l'índex hi, hi ha un capítol, és a dir, són Ulimonov, la gran estructura que té, són un pròleg, un epíleg, entre mitjançant nou 9 episodis, i el cinquè, que és el mig, concretament, és el 1989 i és, és el centre exacte del llibre. L'original són 600 pàgines, però està a la 240. I al moment en què aquest home, que és Rus, que ha aconseguit fer-se una carrereta literària a Occident i a França, que a més és la, és la capital del món literari. se'n va la guerra d'Uslàvia pren l'equivocat mínim per quedar bé a París. I ademés comença una carrera política. I la carrera política que ademés diguésse més és, és per dir-se aquí dins de Vox, o gustat d'ells, uns, uns bordelers. Evidentment, la intel·lectualitat francesa, pues digués la scène, etc, etc, un d'allò i i romanpastat Willy, em i per al principi del llibre, que és quan l'Emmanuel Carrer un dia se'n va, un dia del 2003, se'n va a Moscou, se'n va a unes protestes per relacionades amb la... crec que és la massacre del teatre sí. aquell dels dixenes, i es troba Limonov, que era un senyor que li sonava de quan ell era jove. Cosa en la qual ara us, us faig una explicació sobre qui és Emmanuel Carrer. les com que el gènere de la biografia és feixuc, l'explicació pot ser una mica feixuga, pensem-me, però expliquem mínimament qui és. És a dir, l'Emmanuel Carrer és un home que s'ha fet famós fent, fent llibres sobre, sobre fets reals. Xipi és, és un escriptor francès, nascut en el a una família sí, de Casabona, que és el fill d'una historiadora que l'encarreia d'Inkost. D'Inkost, no sé. D'Inkost, no, així, així es deu dir. Aquí hi una senyora que és una especialista en, en Rússia, en un sistema soviètic, etc. I és una senyora que deu, sobretot, la seva fama el fet que cap a l'any 78 o així, quan la gent estava convençuda de que els soviètics estarien allí en dècades, segles, etc., ella va dir que això que no duraria massa, segurament, l'en 78. és uh, clar, com que, que que per un cas, per una vegada en la vida va ser un expert que va encertar una predicció, uh, després s'estava convertir en la persona que sempre cridaven per parlar de Rússia, allà a França. Uh, clar, el carrer no en aquest context. Mm, és, doncs, va a escola de pago, etcètera, etcètera, i els principis dels 80, T'ho m'ho he explicat ell mateix, eh? O sigui, hi ha un moment que, que li agrada parlar d'així si mateix, de fa la biografia al Limonov o de pasta cola sí, sí. a <saps> la seva amílie. <saps> <de. saps> Però, diguéssim, hi ha un moment eh, en què ell se... comença a publicar novel·les i les novel·les que comença a publicar en realitat són de ciència-ficció. Són novel·les fantàstiques. O sigui, hi ha una que està traduïda al català que que es diu el bigoti, que és bastant corteta, que és, és bàsicament un senyor que un bon dia decideix que, que aquell dia pues, està pues, feit el que no he fet d'avui i porta el bigoti i decideix que pues me la faita a veure com, com me queda sense. Se la faita, surt, allò està allà respectant a veure la dona si el troba més guapo o més feo o què, i la dona no diu res. I ell en plan allò, tu què trobes? Ai, de què? I m'he fet el bigoti, Fet, si no les porten mai. Va la feina, també no el no li diuen res, allà de dir, pues, mai he fet el bigoti, tots, però si tu sempre has estat en el bigoti. A de partir d'aquí comença una escala d'esdeviniments que, que desemboquen un final oteòsic. Clar, n'hi ha un altre que jo l'he lligit de fa poc, arran de l'encarreg, que es diu Bravura. Que es diu Bravura perquè hi ha una expressió francesa que és l'omorçó de, de Bravura, el meu francès, quan intenta pronunciar alguna cosa vereu que, que patino, eh? però bueno, un morçó de bravul és un com un, com un truc, si truc d'imàgia és un truc allò pot irògic, una cosa allò és una novel·la que, que junta tots els gèneres possibles hi ha un tros que és novel·la de terror, un tros de novel·la sense ficció, un tros de novel·la romàntica un tros de novel·la històrica, tot fica en 400 paginetes totes en realitat parlant sobre Frankenstein Frankenstein és a dir, partits de quan l'Orbairon, C.L.A. Polidori, la dona i C.L.A., eh, se van reunir a una villa suïssa el 1816 eh? i aquí hi doncs, ha un tros que he desenvolupat, no hi fan salts temporals i coses, doncs en un moment que explica unes noies joves que s'enamoren, en un moment que expliquen una invasió a un moment va fent 400 pàgines que, que no... que que és realment un experiment eh, narratiu i bastant desligat de qualsevol cosa per semblant realista o que hagi passat mai, excepte el fet de l'Or Byron i i tots aquests. Que de bragura, hi ha una cosa que sí que crec, jo tinc la sensació que sí que es manté a Limonov, perquè Limonov, el llibre, uh, si lliges, té trossos com de de novel·la distòpica, de novel·la de, de Torwell, de 1984, quan explica la, la vida al, a la Rússia als anys 40-50, té trossos com més de, de novel·la aventures urbanes, perquè, per tant, de novel·la negra quan se va a Nova York, té moments de novel·la aventures quan se'n va a Sibèria, i té moments de, de novel·la d'espies. Jo crec que, digués a mi, Monofel, el que sí que fa és en certa manera, aprofitar la vida d'aquest senyor que aquesta vida és així per anar a recorrer diversos, diversos més que gèneres, modalitats narratives. Crec que això ho té. Però diguéssim que el, que el carrer és un senyor que té una primera part de la seva carrera, els anys 80 i 90, quan té 20 anys, 30, eh, que ell s'hi dedica a fer novel·la fantàstica. Per teatre també té un, té un assaig, té un llibre que es diu "L'estret de Bering, que no està classe és assaig o novel·la o què, que és sobre les ucronies, és a dir, és la variant de la ciència-ficció, que és, per exemple, què passaria si Hitler esguinava la segona Guerra Mundial. això. I després té una biografia sobre Philip K. Dick, que és l'home que va escriure una novel·la que, sobre què passaria si Hitler esguinava la segona Guerra Mundial, a banda de Blade Runner i tota una sèrie de llibres que els conec més pels títols de les pel·lícules que, que han provocat, com Desafió Total o Minority Report o coses així és una de totes ficció. de ficció el carrer, que era un fanàtic del Filipe Cadic, li dediqué una la biografia que és aquesta que és, que és un llibre que es diu Yo estoy vivo i vosotros estáis morts en castellà Uh... Perdoni <laughs> Jo deixaré així un moment si veure. Després lo... Per altres maneres El que ara també comença I això sí ho explicar explicat Limonov uh, Fent un primer llibre Que és un primer llibre que no he pogut veure I no sé ben bé per on, per on camina Que és sobre el Berners-Loc El Berners-Loc que és, que és un director francès, sí, sí. alemany, penseu. Un director alemany que té la particularitat, no, no crec que el carrer, quan tenia 24 anys, ho sabiés o ho pensés, uh, que per una banda fa, és director de, de Gire, la, la col·lora de Déu, és la famosa, que és, que és director d'una sèrie de pel·lícules en Klaus Kinski. Mm. Klaus Kinski també era un home, eh? d'un actor exagerat i tot, eh, era un senyor que tenia esquizofrènia. Mm, aleshores, diguéssim, l'Evzog, er i una cosa que feia que era que aprofitàvem els problemes del, del Kinski per aconseguir d'ell unes, unes interpretacions actorals així molt extremes, que provocaven també que la resta de l'equip de rodatge acabés literalment en ganes de, de pelar el Kinski. O sigui, realment s'havia fet. O sigui, hi, ha un, hi ha un documental sobre la relació entre els dos que es veu que quan estaven allà a Sud-amèrica, estaven rodant una tribu que feien de nadius i no sé què, i realment se'n van anar i li van dir llavors, si no, senyor Herzog. És a dir, si diguen uns quants diners li pel·lem, ja el pel·larem. Però el Herzog, al mateix temps, també és un senyor que des del primer dia, eh, des dels anys 70 que va començar, 60 o 70 que va començar, eh, ha anat alternant los, les coses de ficció en, en documentals. Però uns documentals, a més, que són... Dixen a banda fet de ser imatges curioses. A potser se'n va i roda una erupció d'un volcà, per exemple, o se'n va a l'Àrtic i però d'un glaciar, o coses així. De vegades afegis coses com, per exemple, que un documental de natura te'l present com uns vídeos que un marciano envia al seu planeta per explicar com és el planeta Terra. Coses així. Després n'hi ha un altre variant, que és el documental famós del Herzog, que és posterior a tots els os dos des del 2006, que és el Grizzly Man. Dir, el Grizzly Man era un senyor d'Amèrica que havia aficionat els ossos i es va dedicar a fer molt de, molt de, de vídeos domèstics, de fet, que en camaretes, pues, anava, anava filmant-se en ossos, anava filmant els ossos, etc. Seguia de, de partidari, de, de que els ossos eren fantàstics. Aquella meravella, total, que al final pos pues, un grapat d'ossos el van matar, també. Sí. <ríe> sí. Clar, és a dir, el... Lo... No sé si detecteu un patró, però diguéssim que hi ha Rock, que et fa un documental en fets que són bàsicament reals però diguéssim que tu no t'ho creuries, perquè diguéssim que veus aquell home dels ossos i no et no, no creus que allò pugui existir, i que pugui passar, i que a més, que el final siga tan quadrat com no acaba de ser. Uh, clar, um, el que res, el primer llibre que fa, el primer llibre que publica és un, és un llibre sobre el Herzog. No sé si de crítica o de biografia, perquè ja dic que no el segon, el segon, la segona biografia que et fa és aquesta, que és del Filipe Cadic, que l'acaba el 1993, que al 1993 l'ha publicat. Després d'un moment en què ell va estar cinc anys sense publicar narrativa, en algun moment ho explica perquè no... ni un bloqueig. Aleshores, el llibre del Filipe Cadic Uh, l'he portat entre, entre altres coses perquè veieu que la, la coberta és verda. És dir, quan ho publiquen en anagrama ho fiquen dins d'una col·lecció que és de biografies i memòries. Uh, en canvi, l'Ulimonov ho fiquen a la col·lecció groga que és de, tot com diu el nom, panorama de narratives. Uh, però els llibres són iguals. Vull dir, el sistema en el que està escrit en el llibre del Philip Kadyk del 1993 de la llibre de la és, li passa això, li passa això, és o sigui, dir, escriu tal llibre, tal llibre, tal cosa. Tal cosa, més o menys, sembla que li passa el que li dic al mateix temps. Un bon dia, jo estava passejant per París, m'hi va prendre un cafè i se m'ha cobrit no sé què. Vull dir que, és a dir, explica les mateixes coses i, a més, n'hi ha alguna, eh, hi ha algun, algun moment reflexiu de l'Imonov, per exemple, penso com que també en el moment que es explica les tortures. Eh, bon dia. Bon dia. El sistema de les tortures soviètiques pues, te'n torturaven i et volien traure qualsevol cosa. Hi havia un moment algú que diu que, que qualsevol persona, cita Orwell, com a que qualsevol persona té una debilitat. Té un punt dèbil, però no li trauràs el que volgués traure. Això del fil que dic també surt. Dir, la, la mateixa afirmació, fins tot. Hi ha, hi ha una sèrie de paral·lelismes entre llibre i en llibre, de tal manera que que, que que té la cosa curiosa de que són el mateix gènere del llibre, tot que surtin en col·leccions diferents. Després hi ha una particularitat que és que fa dues setmanes me'n vaig a una lliberia, trobo un llibreter amic, començant a parlar de que, ai mira, d'aquí dues setmanes he de parlar sobre l'Himorof e del Carrer, estic llegint això, i jo, jo, el Filipe que ha dit no, sense ficció, jo no no, no, no s'aventejo massa, jo els he dit que el Filipe que ha dit no sé gran cosa més que el que ja us he dit que és el nom que han fet pel·lícules. El meu amic Comenceu i diu, sí, perquè el carrer... És un mexil·leu, no. I això el llibre sobre Filipe Cadic, que està tot mal. <laughs> és a el meu amic pues, és molt aficionat al Cadic, va tenir una temporada que seguia molt al Cadic, va llegir la bibliografia del, del carrer del Cadic, es va quedar horroritzat, que tot és, és mentida. Mm, si algun dia us cau a les mans, que sapigueu que també és un llibre que t'ha presitge en dos dies, <laughs> és molt divertit però el meu amic que en sap eh, va dir que he eh, trobat. Cap al 1993, quan surt aquest llibre, hi ha un... Hi ha el cas que més o menys hi ha resumit abans, que és el senyor que havia agnellat a la família, que es lamentava, llavors doncs va ser un succès, eh, si famosa a França. Al eh, carrer, si li va ocurrir, potser per sortir d'aquell bloqueig, de fer una novel·la sobre això. Aleshores, una novel·la, a més del pal, concretament, de la sang freda del Truman Capote. La sang freda del Truman Capote és, és un cas de dos que entren a robar a casa d'una família. Jo no, no l'he llegit, només ben dit no l'he acabat. Per tant, faré el resum, puc equivocar-me. Si algú sí que l'ha llegit i jo... Puc, puc equivocar-me eh, del cas, però per són dos que entren a una casa, maten una família per robar-los, després els enganxen, els jutgen, els condemnen i juraria que, que els mags els executen. Llavors, el que quan veu el cas, pensa que aquí puc fer un nou tipus de novel·la que sigui més realista que les novel·les realistes, que és recollir fets reals i explicar-los tal qual. Ah, I fa sang freda. Llavors, eh, clar, ell se'n va acabar allò que no havien passat els fets, comença a entrevistar gent del, del poble, comença a entrevistar pues, testimonis, policies, i entrevistar els sospitosos, després jutjats, després condennats. Li passa el capote, també, és que un dels dos sospitosos jutjats, un dels dos culpables, s'hi fan amics, i bueno, un xiqui, un xiqui jovenet, i guapet i tal, i s'hi fan amics, li van fer molt de pressa, i diguessen que va seguir tot el judici molt de la mà d'aquest noi. Passa després quan fa el llibre, explica tot el fet Fil Ferranda, només que no surt ell. O sigui, a, a Sant Freda estan explicats tots els fets, except, exceptuant un fet eh, important, un fet, uns fets, és que hi havia un escriptor que estava allí preparant una novella sobre el llibre que es dia Truman Capote, no? Ens oculta, diguessa. Aleshores, en el moment en què el carrer en el moment en què el carrer comença a pensar de fer el llibre aquest, una cosa que fa ell és a banda de decidir sí, d'anar al, al poble francès on havia passat les coses, ferrar la policia i tot això és enviar-li una carta al, al JeanCude Roman, que és, el, que és el senyor que havia fet tot, tota la cosa si sí, de Jean Claude Roman. Liviar una carta, en aquest home, que diguéssim que era un home que havia matat a, havia matat a la dona, havia matat els fills havia matat els seus pares. Li envia l'últim llibre que havia publicat no? i llavors li envia este llibre que té este títol. És a dir, jo estic viu i tots vosaltres esteu morts. No. A l'altre li havia el llibre, no contesten mesos i ell de cop se'm dona compte i bueno, li enviat un llibre que es diu així, no sé. I no m'ho havia terminat el mm. meu troba que no, no té la manera d'explicar aquells fets i ho dic ja està aleshores escriu un, un, un... fa una novel·la que va aplicar al 1995 que es diu La classe de, Clas de Neilla suposo que és, que és la setmana blanca és a dir és, és la setmana aquella que fiquen al mig del curs els francesos eh, que al mig va fent els nens i se la porten esquiant I això és una novel·la que està explicada des del punt de vista d'un nen, que el, el seu curs se'n van tots a una estació d'esquí el, el febrer o així, i això m'està tot explicat des, des del seu punt de vista, doncs crea una sèrie d'esveniments, és pràcticament una novel·la de terror, eh? perquè, perquè és un nen tímid, poc sociable, moltes paranoies que el tenen molt sobreprotegit a casa i té molta por de sortir de casa sense pares i tot això, en un moment determinat per, per intentar ser una mica més popular dins la classe. Ell solta una menteriquilla i si en aquella menteriquilla provoca una bola de neu, que suposo que és una cosa ben dita en el cas d'una novel·la que és, és la, la, la Semana Blanca, aquella bola de neu provoca que un pare acaba la persona. Bàsicament, per aquella menteriquilla. Aleshores, clar, si és una novel·la que el carrer escriu que no havia pogut escriure la, el que finalment seria l'adversari, ho diguéssim que d'alguna manera s'hi van anar filtrant coses que ell devia tenir al cap al respecte, a coses que, que potser volia dir, però bueno. Lo Jean-Claude Roman, que estava a la Pesó, se compra la, la, la clas d'Uneiga, se llit, i llavors li envia una carta al carrer, allò, la veritat que vostè havia menjant d'escriure un llibre sobre mi, i l'altre ho reprem. Antes no m'ho se'n dona compte de, de la que us he explicat abans del, del Capote. És a dir, el Capote havia fet la sang freda sense, sense que sortigués ell, però entès l'explicació del carrer. És a dir, el carrer ho expliqueixi i a mi em sembla que potser és una mica rondalla d'elaborar el foc, però no. L'explicació del carrer és una mica com, com quan diuen que Marcel Proust va trobar totes les recerques dient la primera frase que durava molt de temps, em vaig anar tenir prompt. Ell diu que, que va trobar el to del que ia de fer l'adversari, en el, el, el, el cas roman, quan se va acudir una frase un dia estava allí, ons'cri una cosa que és el matí del dissabte 9 de gener de 1993. mentre ja Jean-Claude Roman matava la seva dona i els seus fills, Jo érem els meus en una reunió pedagògica a l'Escola de Gabriel el nostre fill gran. Diguéssim, que ell al final, jo, jo crec que o sigui, la, la novel·la sobre un nen que se'n va en el curs tenia el, tenia el, el talent, Diguesem que ella fa el punt de vista d'un nen, que t'expliquava tota la novel·la des del punt de vista d'un nen, i era creïble. És una espècie d'exercici com, si, com, si, com si Carrer mateix, o com si jo, com si ell també, per exemple, fes una novel·la des del punt de vista femení. Tenríem la, la dificultat de posar-nos en el punt de vista d'un cert que no som, un ser humà que no som diguesen, i hauríem d'adoptar aquell punt de vista. El carrer podia fer-lo d'un nen perquè suposo que ell era ja sigut un nen, això sí. Que suposo que l'intent que fer ell al principi potser va ser fer la història dels encord romans des del punt de vista dels encor romans. Llavors, de fer la història del punt de vista del Jean-Claude implicava adoptar el punt de vista dels jean roman i això significava ficar-se al cap d'un home que havia enganyat a la família 20 anys i que finalment, el moment de trobar-se d'estar a punt de ser descobert eh, el moment de desexpressió aquesta només se li havia acudit però no a, no a Sant Calenta, tampoc perquè diguéssim que el, el que m'ho explicava en aquests diversos dies està a Sant Freda pelar a tot els Mm, doncs jo suposo que la solució que ell va trobar finalment, i va ser una solució de punt de vista, com que no podia ficar-se al, al cap del jean romàntics, Román, que resultava inconcebible, eh? mm, el que va fer va ser mantenir-se al seu, dir jo sóc el senyor Carrer, l'escriptor, etc amb un fill, amb una dona, eh, i explicar la història de com escrivia ell el llibre sobre el Jean-Claude cosa a través de la qual um, acaba explicant la història del roman, també. I acaba donant una idea bastant clara, també, arribar a fer-ho, de que allí tampoc no havia cap gran interioritat. És a dir, que era un el roman, diguéssim, no era cap gran personatge, sinó que senzillament era un senyor bastant trivial, banal i amb, poc, amb poca personalitat. La qüestió és que el, que el carrer, diguéssim, aquí va trobar un fil bon. No sé si m'agrada explicar-ho i sí, però realment sí. És dir, va tenir molt d'èxit a L'Adversari, que és el llibre que va sortir, van fer la pel·lícula, etc. I, I aquí diguéssim que va trobar pues, un, una nova via, que era fer novel·les sobre fets reals explicats molt en, en primera persona. Aleshores, des d'aquí... Van parar al, al llibre següent, que no és el llibre següent però, no, que és un llibre que es diu una novel·la russa. Una novel·la russa. Jo dic que és el llibre següent, però. però de fet, o sigui, després de l'adversari, o sigui, és un mica embolicat perquè és, perquè és emplicacat eh? el que farem ara. Després de l'adversari, ell hi ha un moment que escriu un llibre que es diu Altres vides que la meua, que es va traduir com a vides ajenes, vides alienes o així, sí, que, que realment és un llibre és mica estrany, que comença el tsunami de, allà de la Polinèsia, que en ell ho va aganxar. Ell, quan va haver el tsunami, ell estava allà, amb la família. Parla d'uns uns companys d'hotel que perden la filla al tsunami, però després canvia de tema i se'n va la germana de la seva parella que té càncer i es mor de càncer. Entes, que és com un llibre que no té un, un relat tan, <coughs> tan únic com l'adversària i com l'Imonov. Però diguéssim que al principi bàsic són gent aliena que li passen desgràcies i que té càrdues. Mm. Però aquest llibre l'escriu en un momentet, mentre estava escrivint un altre que l'havia començat abans i que l'acaba després, això és l'Olio, que és, la, que és una novel·la russa. Una novel·la russa comença quan, quan, quan el carrer, diguéssim, que està més o menys instal·lat com a escriptor, mig com a escriptor, mig com a periodista. Això significa que hi ha un moment concret de la vida en què que apareix un senyor que es diu András Tomás, que és un hongar, un, un hongarès, que havia estat presoner una presó soviètica durant 50 anys i que va ser l'últim presó soviètic que, que van deixar anar. Era un senyor que, que tenia 80 anys, 90 anys, que havia passat 50 anys allà un lloc que no sabia, no sabia rus. Havia entrat l'any 1945 46 ho deixen anar acabar el 2003, i, i l'envien a l l a Hongria. L'envien a Hongria, un lloc que ja no coneixia ningú ni res. I llavors el carrer i el meu equip se'n van acabar, acabar lloc, se'n la Pesó, se'n va anar al poble on havia la Pesó, que és un poble de Rússia petit. Es que allí la lli, quan estan allà, doncs al carrer se li ha acut que podria fer, un, podria fer un documental sobre aquell poble. Entres, diguéssim que en un cert, en un cert amaturisme, em sembla a mi, el decidís que, que farem... En una novel·la russa, ho expliqueu, en una novel·la russa és la història de documental sobre el poble. Però... Um... Hi ha un moment que ell explica. A la majoria de documentals se fa com si l'equip no hi fos. Potser caldria fer exactament tot el contrari, pensa ell. El tema no seria la ciutat, aquesta ciutat russant-estem, sinó la nostra estada, a la ciutat. Les reaccions que suscitaria la nostra estada. Un equip estranger que es queda dos mesos a Cotaldnits, Cotaldnits és la ciutat, és un esdeviniment únic en els anals d'aquesta ciutat. Filmarem aquest esdeviniment. Això pot ser formidable. I al moment en què ell ha dit el materialisme perquè ell diguéssim el que està muntant aquí és com una pel·lícula de, una pel·lícula de joc, d'una per banda, però també aquelles pel·lícules, aquelles pel·lícules que fa el José Luis Garín. És dir, el José Luis Garín no m'ha determinat, està nassolant un edifici allà, allà al Raval, diu, m'ha plantat aquí, veure què passa. Eh... Uh... I, és dir, jo m'agroro que el Gerín, que és, que és més professional d'en Cimet, però segurament ho fa més vista i sap més, més, més traginar-ho i sap contraure alguna cosa d'allà. Potser el carrer també en sap, però tal com ho explica després d'anar a, a la novel·la russa, ja diguéssim, la cosa és, és un desastre, s'estan allí dies, s'emborratgen, els, els russos no, no els volen fer ni cas, no volen que els filmen. Tenim un personatge interessant per el que fer de policia, el que de policia no vol que el film bon bueno, perquè tot el que fa faell és secret. Sí, sí, uh... sí. Aleshores hi ha un moment És a dir, una guerra russa també es, també es nota una cosa que passa molt, que és que el, en la vida real no hi ha històries. És a dir tu trobes un succés com el de Jean Claude Roman. El Jean Claude Roman pues, té una, una història que té un, té un inici, un bandejament, un ús, té un desenllaç. i uh... I una història completa. Uh, la història de Limonov, i suposo que arribarem, també és una història prou completa, però les nostres vides, en general, no tenen... Tu cases, tens un nen, de cop un nen, no millor surt, no sé com, o se'n va, uh, i de sobte te cases en un altre, no tenen aquesta unitat ni aquesta coherència en narratives. Aleshores, una novel·la russa és una novel·la molt estranya per dir, guap, mitant novel·la, ell decidís publicar un relat un relat eròtic a la Munda i publicar-lo un dia concret que la seva novia farà el tren. Aleshores, és un relat eròtic que parla d'una noia que agafa el tren i s'acaba embolicada en mig tren de tal manera que la seva parella llisga el relat eròtic sobre la noia que s'embolica al tren en un moment que la parella està al tren i el mateix tren que suposa ell i és la seva idea de fer-li un regal a la seva parella eh, per excitar-la, i la qüestió és que es crea-li un, un desastre perquè la parella no agafa el tren, l'hora que, que ell tria és una hora que no va ningú agradable tampoc, i, i és un desastre, i en aquell desastre la seva relació de parella s'acaba. Ja la segona meitat del, de la novel·la russa és el carrer patint per desamors. És la història del, del carrer, uh, patint per uh, Si És a dir, si veniu de Limonov i voleu saber més coses del carrer explicant històries de russos, vingueu present que és un quart de llibre, pot ser. dir, que al final se'n tornen que va a, a fan un documental i fan la pel·lícula i la pel·lícula existeix, se va estrenar i és un documental també propiciat pel fet que al finalment a Kotelnits sí que va passar una cosa que és que un dels protagonistes s'ha volgut, l'han matat. Però, eh, clar, en tot el procés aquest, és quan s'ha fa, fa, fa bastanta estona hem deixat al carrer que se'n va a Rússia i se'n va a Rússia per tots els tot tràfecs gestos de la pel·lícula i tot això es troba a Limonov. I aleshores ells es troben en un personatge que és, que és el que us de que no hi ha històries de la vida real per la pròpia incoherència de la vida real. L'Olimonofes és un cas una mica extrem, com que he comentat, és un senyor que ell lo recorda com a escriptor controvertit, escandalós, a ah, Pecantó, de, dels anys 80, i de cop se'l se recorda encara més com després com a feixista, etcètera, etcètera, i de cop se'l se troba en una manifestació antiputin. Aleshores, ell... El carrer, la primera cosa que fa és fer un article, de fet, que això porta aquest llibre. Això és un, és un recull d'articles del, del carrer. Que no està cròniques, que és la col·lecció que hauria d'estar, sinó que està panorama de narratives. Sí, també està a panorama de narratives. El... I si, si mai xafredegeu aquest llibre, eh? hi ha un article que es diu L'últim dels demonis, Vas els Dimonis és es... una novella de Dostoyevski que és sobre terroristes i nihilistes russos del segre, no? És ona és 2008, el lo... carrer fa un article sobre el carrer, sobre Limonov. Eh, uh, el fica l'últim dels Dimonis. És lo i l'epíleg de de Limonov libre. Sí, comença, però comença a donar-me'n molt diferent, això sí, perquè comença dient, jo vaig conèixer Limonov a París, que on ell va arribar al 1980, per ser-hi per èxit de la novel·la dels negres. Um, si us recordeu, el llibre, ell comença. jo, jo vam anar a Rússia el 2003, perquè no sé què, no sé quantos, no de, de cop, a una manifestació, vaig veure un home sí la distància, no sé Algú li va dir, Eduard, mentre ell se va girar. Més d'una compte que era Limonov. I on descomença? Jo vaig conèixer Limonov en 1980, però fa estar afegit que el Limonov llibre ho fa tot més, més, més pel·lícoler o més novel·lesc. Però l'article després es va seguint no i hi ha un moment en què que hi ha una cosa que també surt al llibre després, també està reciclat, diguéssim, és que se'n va parlar en un, en un curs seu que és el Pol Klemnikov, que és un especialista en història russa. Entès el cosí. Diu, vale, este lo Limonov era un escriptor brillant, una mica un, un escriptor brillant i un petit malfactor fe feixista. I així li quedava. I un des deia el carrer, l'article del 2008, diu, I jo, bueno, jo quina idea tinc, del, quina opinió tinc de Limonov? I com que no ho tinc clar, doncs, doncs, potser escriure el llibre. Entès començar a fer-ho... Lo... Bueno, això és l'origen del llibre. És dir, lo... La dificultat d'aclarir si el Mono era, un... era un bon escriptor o era un feixista. és clar, ell, ell el que segueix fa... També, també hi ha un moment que ho admet, a banda de, de decidir si... Si el judici és, és aquest o l'altre, si, si és per a bé o per a mal, eh, també ha un moment en què indica que li hauria fet gràcia o li fa gràcia fer una novel·la d'aventures. Hi ha un altre moment també en què indica que vol fer un llibre sobre l'oficisme, o no descobrir per què és l'oficisme. En això de l'oficisme, hi ha un moment en què barreja el de joc, el moment que havia fet el llibre de l'Arzog, explicar que després de fer el llibre el van enviar a Cants. Ja ho heu llegit, segurament. Si ell se'n va llegir un llibre de l'Arzog, davant de l'Arzog, i li ha dit, sí, mira, he fet un llibre. I l'altre em fica allà i diu, va, com menys brea, diguéssim. Però jo també, hi ha, hi ha una cosa interessant, no? la, la presentació del, la presentació que ell fa de l'Arzog a l'Imonov, Ara no ho trobaré, però ja no sé fa una explicació com d'un home que fa... Eh, se'n va a fer documentals, se'n va fer pel·lícules de Malkinsky a Sud-amèrica, eh, se'n va a l'Àrtic, se'n va a la Seuga. Fa una cosa que, que és veritat, sembla que va a fer les jocs, que és la caminada de París a Berlín. No, ja estic dient de memòria les ciutats, eh? però va a fer un, una caminada de tres o 4 dies per... per anar a fer un homenatge a una directora alemana que no sé què. Aleshores, clar, ell que és un, és un escriptor preisenc de Casabona fa una escriptor del joc com un personatge allò enèrgic, ple de força física uh, aventurero uh, que fa una sèrie de coses que ell no sap fer. Vull dir, se'm fa una contraposició per exemple la trobada en el joc entre un un intel·lectual parisenc Casabona, que és un personatge així, ja ho sabem tots, que sigui sí, elegant, típic de pel·lícula de Romer, uh, irònic, que sempre sap què dir, contra l'altre, que serà més, més tosco i més basto i més... d'allò, però diguéssim que és... jo, energia pura. Uh, I això és una contraposició que va fent al llarg del llibre respecte al propi Limonov. És a dir, quan ell presenta l'esoc, l'està presentant també com una espècie de variant del personatge de Limonov, no? I fins i tot l'esconnecta no explícitament, per una cosa que, que jo trobo una mica exagerada, que és, que és pel feixisme. És a dir, ell, ell diu, hi ha un moment que diu allò, aquell, l'altre que em va donar l'Erosoc al Festival de Cants, quan el va, vaig anar a entrevistar, <coughs> jo aquí trobo que hi ha el del feixisme. Diu, <laughs> clar, digués, diguéssim que un directe, tu ets un director de cine a mig consagrada, que de cop t'arriba un, un franceset de 20 anys en, en el seu llibre uh, mm. i no li fas cas del llibre i no, no acaba de veure que sigui el nervi del feixisme. Sí. <laughs> però, però, ell fa, però ell en aquest moment fa la connexió i la fa sobre la connexió entre l'immunofí i l'esoc i, i la fa no tant sobre el feixisme, crec jo, com sobre la idea d'un que s'embruta a les mans, que que vas a llocs que té una vida que no té algú de ciutat. No? En aquell precís moment també diu que, que jo pensava això sobre un esquema que potser ja s'ho es farà familiar en aquesta alça del llibre. I és un esquema que surt molt aviat, que és una cosa que, que ell fa molt aviat al llibre, que és... Hi ha una cosa que ho diré abans, de totes maneres. Eh, doncs he dit que el llibre del Filip Kadik estava tot malament i que jo no sóc especialista en Filip Kadik, per tant no, no puc saber si està malament. L'únic llibre sobre el Filip Kadik que he llegit és El carrer, i si el carrer m'ha pres el pèl, me l'ha pres. Uh, tampoc no sóc especialista en la, Unió, en la Unió Soviètica, ni en Molimanov. Eh... Um, Aleshores, si, si em vol prendre el pèl, me'l pren. El que passa, diguéssim, com que havia a parlar aquí, m'ha tocat mirar-m'ho més i mirar més a Wikipedia, de fet, per no anar més lluny. Antes diguéssim, lo... hi ha una sèrie d'articles que trobareu, hi ha una revista que es diu la, la lectora, per exemple, trobareu un article sobre Limonov, de Conceida Morí, que hi ha d'una pistes. Hi ha un article d'una un, escriptora que es diu Masha, que es diu a una web, això està a la web, a una suplement revista que es diu New York, New York Literari Review, per aquí va, ell directament també diuen que, que a Limonov tot està malament. Mentre si hi ha una cosa que jo sí que arribo a, a detectar, que és molt al principi que el, quan dóna l'adaptament el naixement està malament. 343, no? Sí. Mm. Mentre que 32, no? Si no no havia miés i estava al revés. Alesí, vore mirat. Vore tornar a mirar. Si que quan fines que digo -43, 2000. També en el llibre posa 42. No? Sí, 42. No Gràcies per dir-ho, però No serà que segons el calendari soviètic i l'altre oh, no. També cal el calendari soviètic. <laughs> Clara. Sí, la revolució d'octubre és la revolució de novembre. No, sí. Ah, és es pressoviètic. Està ah, clar. Sí, sí. No, però lo no, més important la... La sí, aquí vaig. Aquí vaig. Mm. és a dir, lo... Sí, aquí vans. És dir Sí, a veure com els problema. Que el eh? mm. ell sí. diu. M'he em i sóc el que porto la xuneta. Mm. Sons si Carrer del Limonov el 2 de febrer del 1943 vint dies abans del final del setge d'Estalingrad. De, de uh, aleshores, Llimonov va néixer el 22 de febrer del 1943, vint dies després del 2 de febrer del 1943, que quan se va acabar el setge de Stalingrad. Aleshores, diguéssim que és, que és una dada concreta que és... Sí, sí, és, ho canvia, és, dir, és que ho canvia del capgira del tot. Jo és un senyor, eh, a lo Carrer, és el fill de Lenc Carrer. En cos, que és especialista en història de russa. Eh, es va durar un moment a lo que que se va aconseguir. 2019, eh. Sí, es durant terrible mes de març de 2019. Sí, és aquesta buca bol. Aquí tenes la descripció. Un segur. De Sí, sí. te pega. Sí, te pega un pega de, de dades. Si vol me la meva pantalleta ja s'ha perdut, Sí. Pega un capgeriment de dades que jo no m'acabo de creure que sigui una balada o una balada de, de poc especialista. Mm. No. I fa moltes més. És a dir, diguéssim, millor. Si, si busqueu, no traureu moltes més. Hi ha una cosa que sí que és una, una gran balada, que és, que és el motiu pel qual hi ha aquests articles que comentava, que és un, un tema més gros, que és que, el, que ell presenta el Limonov millor del que era. Diguéssim, que realment, és a dir, quan vas llegint els llibres, molt entretingut, molt allò però cap al final, tota l'explicació de Sibèria, tot allò de si, de si arriba a l'Irlana, si no sé què, mmm, acaba, acaba creant una simpatia per a ell que, que és una persona real, diguem-ne, també és una persona real que estava pues, contra els gais, contra, contra els gais en tot el seu historial, però bueno, um, un feixista, diguem-ne, que era un feixista en totes les lleis, diguem-ne, que està com a blanquejante Uh, un personatge que és com si aquí agaféssim, no ho fem d'aquí, però bueno, si agaféssim allò i diguessis que al final doncs, definitiva era mort de persona. Sí. Entonces, hi ha un moment, per exemple, al passatge a Nova York, que, que diguéssim que estava milionari i està fent de majordom, i llavors un veí que tenen, un nen, se fica mal, jo no té un problema, però sí. llavors... Ell ho registra, el diari que publica temps després, lo carrer s'imagina com ho llegia el millonari i ho el llibre. Llavors, diu, descobriria que el, que el seu majordom va dir si es morissin tots, o coses així semblant. Llavors, lo carrer diu però jo m'hi jugo algo de que si heu pogut donar un òrgan per salvar el nen, l'Hilmanov hauria sigut l'únic que hauria fet. Diguéssim que és un argument que tota la gràcia literària que té el carrer te cola, que, que és un argument que no és argument, perquè digués, és com dir, jo tinc, jo tinc la corazonada sí, sí, sí. de que era bon home en el fons. I ho diuen uns pantampagades. Sí, sí. Però comença a ser bé, no que té estudiament, no que s'ha d'anar a la lectura, no i m'ha fet saber, la concedent, però comicsava que un principiant per comís ha fet Perquè s'e pot identificar. Clar, clar. clar, És que aquí hem llegit alguns en llegit ioga, que, que no sé si l'has pogut llegir. És que jo paso només yoga. Pas yoga, l'últim llibre que ha tret. És que més, després de... Bé, bueno, estic entrant aquí. Puc entrar? Puc entrar. Eh, que després de tota aquesta explicació de, de, de, de com anaves explicant, i, ioga és un moment en què ja no pot, la seva ex dona li ha posat un plet i llavors no pot parlar de la seva vida personal. Aleshores, és un llibre que molta gent que hi ha un cràter perquè hi ha una cosa que no es pot parlar i, i és la caiguda de la depressió, de tot el seu exercici de yoga i tot això, però amb aquest cràter al mig ja no puc parlar de la meva vida. Mm. I aleshores de ioga, per, clar, el, el moment en què jo l'he llegit després, l'he llegit abans de ioga, llavors quan parla de la meditació i tot això, sí, això ja m'ho sé. <laughs> no, això que deies, que, que aprofita i, i, que, i que utilitza els mateixos tòpics o els mateixos, no, les mateixes coses sí. d'un llibre a l'altre, dius sí, sí. Pesat, doncs. sí, sí. Però sí, jo crec que també hi ha aquesta cosa, no, que pots... Comença... La Empatitzar-te amb el personatge. Que és l'únic que surt a a les 7 del matí. Sí. Bé, és és, no, no ho sabem, no? no? Ja sé, ja sé. No, plasi no, sí. la, la gent que és així... Els detractors del limó, no? Que tenia, tenien de ser detractors del, del llibre. També hi, un, també hi ha un altre cas de detractor del llibre que és, que és el que m'ho he posat, que és el, el perillapí. El Pilipín és un personatge que surt allí quan es explica la bo del partit d'Esbola, és un jovenet eh, que t escriu. Aquell va escriure un article eh, deixant de la l'arrastre de la novel·la perquè, perquè clar, però com pot dir que, el, que li mora el prefixista? O sigui, com pot dir que és antismida o, o que és allò, que és allò? Si, si ell només està pel progrés. O sigui, era un detractor per dir-se'm un detractor en mica allò. La major part dels altres, dels altres detractors te'n doncs, a anar per aquí. És a dir, el que el fa simpàtic el blanqueja. Però tam també és per on anava. Eh? A dir, jo mateix m'hi entro, un puto a mi mateix. Hi ha un moment al principi que fa una cosa que jo crec que se l'ha inventat. És que diu Lloquus Llimonov, quan era nen, igual que jo, <coughs> em va llegir Jules Bern i Alexandre Domàs i dismió, per més vets navera la película de Sí. Però i periódemés vets navera els 1000 llegos de viatge submarí en Creuduglas. Ehm, um, no hi s hagut trobar, mirat, uh, no s trobar, si a la Unió Soviètica si si si si et pel·lícules de Walt Disney en Creuduglas. <laughs> però li s'ha quedit però no. No, no ho sé, però... La <sínticament> vida... <No. sínticament> Entés, és un moment en què ell fa un paral·lelisme <coughs> que és mica forçat. Però jo crec que el fa i jo crec que molts... mm -hmm. moltes mentides les fica perquè ell doncs, està fent... no està fent una biografia sinó que està fent una novel·la i la novel·la que mm. a ell li interessa. Sí. Li interessa que l'altre que... No cal potser que hi la película, sinó que a mi, que hagués llegit el llibre eh, del Bernet, de les milles llengües de viatges a Sant Marí, perquè des d'ell de t'explica allò de clar, jo quan era nen, ves fer aquella pel·lícula, sortia un científic, sortia l'Aronax, sortia el, el capità Nemo, capità, i sortia el Ned que era l'Arponero, i clar, jo, jo volia ser l'Arponero, però era mi doncs sí. com que era miop donc, doncs, doncs, pues, ah, i em va tocar estudiar i fer alguna uh, cosa entès diguéssim doncs, doncs, que jo crec que ell projecta la cosa a l'altre i crea un Limonov que també és un escriptor hi ha una cosa que sembla que, que al final sembla que no siga però Limonov és escriptor diguéssim doncs, en certa manera el carrer tracta el Limonov com si no fos un escriptor, si no un home que, que va pel món i li passen coses, diguéssim doncs, doncs, doncs, que la part del secret i part del truc del llibre és que totes les coses que explica l'ha explicat Limonov, el al seu llibre, els seus llibres, perquè els llibres de Limonov, bàsicament, existien a explicar la seva vida. És una cosa que se li queixen els detractors és que, de Prilipín, també, és que el llibre és com, una, com un resumet de l'obra del Limonov creient-se que, que l'obra del Limonov, i Limonov no es diu Limonov, tampoc és un seu ànim, que l'obra del Limonov és una autobiografia cura i dura i tal qual. I tot allò ho ha passat com m'ho explica, tot i que... No, no, no. Jo crec que allò accepta una obra literària que és de Limonov. Es presenta com a autobiogràfica, però en moltes cometes, no? i ho accepta per a crear una espècie de figura d'home d'acció, un arponero, i, diguéssim, en certa manera, doncs, previsar-se. Ell. Crea, un, crea una figura d'acció que, que a més que passa des del, de banda, del, la Unió Soviètica a doncs, Nova York del, dels punquis dels anys 70 que passa pel París dels anys 80 que estiga a la Iugoslàvia i s'hi poden fer un fris de, de tota l'època crec que l'aprofita d'excusa per això i aprofita l'obra literària de la l'altre per, per això Mm, hi, ja ja va buscar. Bueno, oi, no, no idea, no idea, però, que ja buscada totes les feineres, però també va estar sembla les gairee inclusiv plus. Respecte cultura. Per o sigui, les persones que han discutit amb veïns o joves i sobretot a Rússia, amb una estructura tan febre i tan tal, quan ells parlen del tecle de feixisme, no sabem de què parlen, perquè no és un que nosaltres el tenim. Uh -huh. quan els parlen, o sigui, hi ha, hi ha un llenguatge potser comú que és sobre els veus això sí no té gaire pèl·la. Però en canvi, sobre molts conceptes, ho dic perquè jo, perquè estava, estava a la universitat i havia dit, Um, havia fet moltes col·laboracions en períodos de l'est. Per exemple, en el tema sociològic era molt difícil d'entendre perquè el que ells deien en un sentit uh, no era el mateix sentit que li donava donàvem nosaltres. Mm -hmm. Per tant, aquí en aquest llibre a mi que hi havia de l'autor moltes atribucions pel personatge, d'aquests col·lectius russos i papa, qualsevol... Quan parles de l'aspecte més social o més cultural, a mi em sembla que hi ha unes retribucions, jo no sé si són certes o no. M'explico. Mm -hmm. Perquè és vist des d'un de fora. Vist des d'un de fora mai pot tenir l'autenticitat que té quan ho explico un mateix des de mitja. M'explico. Eh, I això m'ha recordat molt aquells intents que feien de dir no, és que nosaltres entiem això, no, no és això, és això. I bueno, hi havia un punt que era difícil fins que no hi havia una cohabitació eh, d'anera. No? Mm. I llavors, manera el que penso que parla, quan parla de les presons, aquesta brussa, o no? quan parla és que és una cosa tan tremenda que crec que és veritat, no? Vull dir que, que... Vidi, acabem de És un exemple que és local lo de Bolzapoi. Manel? L'olsa Bolzapoi. Bon principi fa una explicació allò, fastuosa del Bolzapoi, que és, o sigui, i tot. Mm -hmm. uh, que és, que és esborracheres, diguéssim, és, és a ah, dir, el zapoi és un asunto serio, no una curda d'una nit que es paga com el meu país en una racaca d'endemà, de sí. sinó que el zapoi és passar diversos dies borratxo, sí. anar d'una banda a l'altra, pujar a trens sense saber. Fa una explicació que, és, que, que sembla llavors sí, jo, que, que també nen ganes, <ríe> sí. i qui no voldria pujar en trens sense saber <ríe> El que està parlant és d'alcoholisme i es mexeixen brujos, especialistes o, o que coneix millor Rússia que, York, sí. que allò, no jo. No? Que de què està parlant d'un problema, problema, social de salut pública, que és el que que no s'hi ha no més aquesta sí. avui. Tens dir-se millor d'altra manera, eh, clàssic i consell, som marge de que de que ve de ve de historiadora i expert de Russos. Al final, caner. Sí en sap més que jo, mm, però diguéssim que també sé que l'altra banda això se sí l'he criticat. És dir, el transforma en una cosa així molt romàntica i molt boi, una cosa que realment és un, és un problema que tenen ells i que intenten tant tant fer campanyes. Però, però justament és una cosa molt difícil d'entendre, segurament. També quan em digui -hmm. vaig governar. La coneixem ara, el nostre matè del I quan vaig fer la comunicatura, em deia que no se senti gent de la lluita que n'hi ha res Per l'ambida, tant unilateralment, per la lluita de la lluita de la lluita, no? Deia que sé, no hi ha les situacions que són molt de retall, que no no s'està de fons, o no s'està de Certament això que vosaltres ho dius ho ha explicat en altres cèl·les, no? Sí. Jo he arribat a llegir, jo arribat a llegir sí. aquesta. Jo he arribat a llegir ah. aquesta. Ah. Ah. Que és a dir, jo, jo he dit que... Ah, sí. Aleshores, he, anat, he arribat a mirar... En paral·lel, diguéssim, el trosset. Hi ha un trosset que al carrer mostra el limonoc, tenen el sol i davant hi ha uns que treballen i... és el principi del llibre aquest. després hi ha coses aquí que no, que no surten aquí que resumir no he comparat altres trossos mm. algun lloc d'aquells moments que la nòvia servia a, una sobre dosi, o a la fons de la soridòsia o ell va de recollir o coses així estan molt detallats i diguéssim que si no mm si no t'ho explica algú que ha estat allí, tampoc no ho saps i, i t'explica el que pensa Limonov I, i això diguéssim ja és un detall que pot ser si no t'ho explica lo Limonov lo que no sé si ho ha escrit lo Limonov uh, jo sé que quan el Prilapin se queixa de llibre una, una de les coses que es queixes que lo Carrera arriba aquí un dia el 2005, se troba a Limonov l'entrevista de dos dies després se'n va, se compra tots els llibres se'ls aporta a casa, se'n llit el 2008 torna a aparèixer, li fa una altra entrevista, allò, bueno, bueno farem un llibre, no per mi, no, és vinga. I després ja no, no en saben res més. I un bon dia apareix un llibre. Quan mm -hmm. <ríe> diguéssim que tal un Pin pint de pril·lepí, és com a documentació, era ja, d'anar parlant amb ja ha conegut, d'anar domesticant, això sembla que no hi ha hagut gaire més que llegir els llibres del... Per dir, ah, no a partir netebol. és... Si entre els dos personatges pots vibrar... Sí. Si pots saber... Què diu l'anò? El que diu ella? No sé, és una mentira. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no no, no, no, no. ah, Ell ho confessa que no he investigat gaire. Perquè... La cara, sí, és... bueno, jo crec que també sí. seria interessant saber si la conversa aquesta que al final li diu una vida de merda, sí. si això és veritat o no. És, que és essencial. Clar. És bastant essencial. No, és essencial. Clar, no, no, també és, és massa bo com per ser mentida, no? per ser una construcció, jo crec que... Sí. Sí. Per exemple, un personatge com aquest... Yeah. Odiós, però insisteixo, amb... El... amb, amb... No, no. Rigid, o sigui que un personatge com aquest que riu una novel·la, una ideografia, discutiblement sempre, no? i el que m'hi diu. I que no et faci un joc d'hòsties, tant <ríe> de <vida, que t 'en> llocs. No? Però no el deixa tan No el deixa tan molt no ah, bé. Que, que, que està a favor dels de l'altre sí. i que l'altre l'està encantant de la vida. Mm. Quan tu vols mm. fer Has de complaure al personatge, que el motiu que s'ha no? Clar, el personatge es presta, no? Potser personatges d'aquests de millor que parli malament de mica, no que no en parli. Sí, clar, i i ja li va bé. Si per exemple, es poden veure passatges de fora, de contextes diferents, en moment de Firenze eh? per que quan Corvochoff eh? passa el Yalsin la garra, de rescar, un Yalsin és un personatge, Corvochoff, el granchu que un cor, no? Sí, i em va preguntar de la tota, a veure, a, has comentat que el que veu-te periodista, no? Treballa i periodista, sí. Sí, llavors, tota la, tota la part, com si sigui històrica, perquè m'ho no hi té la impressió de tot això que estàs explicant, la no? història és ningú, però és ell, també, no? Tot a, tota la part històrica que descriu tant a part del moment que caigui de, de, de, de teoria, tot això, quina veritat arriba a tenir? s'ha gatat dona més detalls. Sí, sí. no, podin que el taxista com a sí. tornador, sí. Amb tot això que expliques, clara. Sí. Uh, eh, bueno, com descriu tota la pallada ilusòria, tot tot tot aquella... A tot això, quin, quin, quin grau de fidelitat té? O... I, i, I com no descriu el moment en què segurament va matar persones, no? Que et va explicant tot i diu, bueno, què, aquest crec que és el moment que va matar algú. A lo millor va matar algú una vada perdida. No? no, però vull dir, d'això se n'ha parlat, com en aquest... Dóna dona, molta informació molt política mm. i interessantíssima. Eh? Que que clau, sí, jo vaig seguir fascinadament. Sí, sí, sí, sí. pensant que això no ho sabia. Eh? I clau, jo ho vaig ser, per exemple, sí, que això que la Però però bueno, tampoc, no, que no sí, sí, sí, sí. ah. això tràla, no Això és una cosa que clau. Jo jo jo, jo, jo, jo a preferir carre després tot el, tot el tema del, quan parlo dels oligarques aquests, de les màfies russes, no? 6 sí. oh, personatges no? Parles, sí, no, no. Sí. Oh, i parlo de 6. I a recordeu que aquests sis noms ho dius. Tot això, a mi m'interia a quina... I després que ho vas explicar, doncs, ho farem per mi. Si no, no. <laughs> jo no, no. jo faré de carrer. Diguis, jo diguéssim que el... no conec inc que pre de carrer volll dir que no sortiri d al meu punt de vista, eh? Eh, que no conec prou bé la història de la Unió Soviètica ni de la Rússia ni de tot, plegat com practicar-me discutir en ell, tot i que l'edudició que en ell tampoc no podria discutir en sa mare,vol tema. Però eh, no pot discutir-ho justament també perquè perquè jo el que sí que sé jo he fes llibres no? jo, jo sóc escriptor. I per això estic aquí. Des de he fet llibres sobre coses que no eren fictícies, He fet guies de viatges, per exemple. Uh -huh. des, tu expliques alguna cosa que, tu, que tothom t'ha explicat que va passar. Acabes el llibre, el publiques, te'n vas a presentar-lo en aquell poble uh -huh. i t'aixeca la mà algú que diu que estava i que no va passar. <ríe> Aleshores, diguéssim, hi ha coses molt difícils. Jo sé, per exemple, que el, hi ha coses que ell faria. Fa ah, com, com allò que diuen el els Liberty Valence, de que fets i la veritat explica la llegenda i la veritat explica la llegenda. Uh, hi ha vegades que fa via. Uh, quan expliqueix quan no el són els de sense manar de, de Rússia. Sí. Que, diu, que diu allò, però pues el limonó no fer els de nits sense manar de Rússia la primavera del 1973-74. Mm. Fa molta via, perquè els el de nits sense manar el febre i el limonó no sense manar el maig. Bueno, pues, sí. Hi ha coses que els expliquessin en aquell lloc. Van... Fa tota una seguida de la independència dels Estats Bàltics. Uh, T'ho explica, com si hi ha sent sigut sis mesos, sense sí. niu mort i ja està. Uh, no, és dir, només un país que no sé si a Lituània o a Letònia hi ha 14 morts. No són molts, però són 14. I quan ell t'expliquei aquell cap d'any tota la gent de París va anar a passar el cap d'any a Praga a Berlín, mm. tampoc, tampoc no va ser així, però, diguéssim, si el 189 en tot el punt, segons quin no va, triar, no va estar fins al 1993, no van aclarir fins al 1995, ehm, jo crec que ho expliqueixi perquè ho està explicant comprenent. Potser ens diré que no pretén. Clar. Sí, sí, per això, per això. Clar. No, no. Ja, per exemple, quan es posiciona, s'ha de visibilitzar-se. És que mm. pues, ho fa molt bé, entengui. ho hem vist d'una manera i no és tan clar, i per tant, jo em sentia amb molt a gust la seva visió del carrer del Déu dels Balcans. La confusió pensa que no ho té ningú. és que és, que, és, que, és que, el que m'estic dient jo, diguéssim, és, tu no, no surts ell ve d'una tradició francesa, que és del Monten no, no, sí. ve d'aquí, al final, el Montén era un senyor escèptic. Ah, tot el que fa és dir, jo no ho sé, eh? dir, jo no soc d'aquests llistos que pontifiquen, jo he vist això, he vist això, he vist allò, he vist, lo, he vist la pel·lícula on surt l'Olimonov sí. metrallant Sarajevo, però si t'hi fixés bé la pel·lícula, ell està metrallant, no sé què, no s'està muntat de tal manera que, que sembla que està metrallant cada, cada sí, sí. ciutat i no, està l'aire com un apetit. Ja, i... No, vull dir que no, no es planteja una, una cosa que m'agrada a això, és que no, no, és com un individu amb una relació. Vull dir, no es parla gens, de, es parla en algun moment dels pares i de ta la mare i però de després no hi ha uns vincles, és una persona sense vincles, Carli, no? i els que té és amb les seves parelles, que són uns fills, l'estat d'ells, tot i tot i tot i tot. I llavors vull dir, és difícil, perquè assenyalo uns aspectes, per exemple, quan amb els meus col·legues seus o tal, també sempre són relacions de poder, relacions d'amistat, també sembla que n'hi hagi, o que n'hi ha en algun moment, no? Però, dir, Bueno, és això. M'ha de fer aquest personatge. No, no. Ja em sembla que t'ho han fet una explicació externalitzàriament, feta de la mena d'escriptor no? al carrer. I, llavors hi ha un punt per mi molt important que ja l'hi havia pensat sense fer sentit que és l'operació Truman Capote i jo que, que això té molt a veure la història del periodisme modern. És a dir, a l'època del Truman Capote, el periodista no surt no apareix, no parla sí, sí. a primera persona. No apareix i ho fes. Tu avui digessis qualsevol reportatge que sortia aquesta setmana a un lloc i tots els periodistes, els redactors, el senyor X em va dir un dia a la terrassa d'un bar del Boulevard de no sé què, un dia de feia de vent de, de, de del nord i una temperatura de baixada i em va explicar això. Llavors, és un canvi fonamental. No? Quan jo era petit, estava prohibit, diguem, que eh? el periodista per parlava de primera persona. Aleshores, el carrer, evidentment, tradueix aquesta evolució. El que passa, ja el penso, i ho has explicat molt bé, que ell no és un periodista. Ell és un senyor de les llibres i llibres que, a més a més, on tot li digui, i per allà, i si pot ser, que sapiguem tots els dins. No? I les dèixes diògats, hi ha moments hi ha tot bomba de pet persones aquí digueu no mi no no em molesta excessivament. nena eh? no, ah, no. no, no però si bueno, ja no ha ja s'ha parlat que ja ho agafes instant no. totes estan de que va a passar la cosa que et diria ja sí sí que ho agafes Sí. Ah. Però sí. ell, ell, ell el que vol és fer aquesta... Voy a favor fer una novel·la i m'ha agradat això, sí, sí. No? com ho has plantejat d'agafar els gèneres literaris una mica i, i anar-los comprimint novel·la. i fins i tot ens mostra que està enfadat perquè no té final i llavors, sí. Sí. fa això de parlar amb el seu fill no? de... Bueno, com te l'imaginaries? El que li passa és que li fa molta ràbia i... Sí, sí, és divertit, és divertit. Sí, al final al final estava escrit des del 2008, des de l'article que va aplicar als lloc. sí? Les explicacions capaires aquells al desert. Ja sé que també sabem, va recordar els centres. Sí, no sé si és la música, no sé la música, però per a les lleixes hi ha altres no pot ser veritat, no? Ja anàvem al Google i hi ha moltes conseqüències. No, inclús hi ha un... Com que va ser que s'havien d'experiència. No, doncs hi ha un moment que n'està preguntant el bosc, amb els tres, amb els tres, eh, amb els tres de Santos, doutor psicólogo, ela que busca, que é internacional, um dos centros de pesquisa, clínica Leopoldo Luna, 105, a, a uh, uh, no bo, eh em Lúdwig, que é um distrito era um centro de avanço José Figueiras. Tem um senhor Figueiras, a Dinamarca, mas tocado, desculpa. José Manuel perquè el llibre diu que està amb el seu fill... Que és el teu pare, no? És el pare, que està potentíssim. És el seu línia per part d'ell. El grup de la col·lucions i tal. I ve un error lògic i un geogràfic. Però deies, ostres, és veritat, no? veig molt en aquest que tinc un i ara m'ho veig. D'allò no s'ha passat, no? Llavors, hi ha cases de diners. Fins aquí, quants anys, no? I n'has de una vegada de posar aquest. No, no, jo penso que és un tipus d'escriptor que juguen una mica amb tu aquesta cosa. No no el que passa és que d'alguna, és veritat... Llavors, esclar, t'explica tot això i l'acosta t'explica la seva meditació allà que va no... no, no, no, no sí. sí. no, i cal, no sé què. Què passa? La meva manera de saber sí. si 네. va passar o no va passar. El sí. que passa és que els soldats al meu pare, eh? De sí. sí. la lectura. Resulta que va resultar molt més creïble el personatge que és real, que és el marxista, que no l'altre, no que, que és un personatge estiletipat, és un personatge inventat que ha de reunir els valors diguem, de la República. I, I és clar, hi ha un problema. És a dir, el, el personatge creïble i el personatge que deixa és un personatge real. al carrer del final, no? La falsa. Eh? Això és una cosa que jo veig que molts escriptors d'ara faig. Sí, és que o és. O sigui, el, el, el safon aquell també m ho... Aquells problemes que, que faig també... Jo també m'ho mirava a mirar el Google. això. va passar l'any, comencem. Llavors, a vegades he coses. No, aquesta programa sí, sí, no sí. no de mèdol es va inaugurar a mèdol. Hi ha una cosa que no t'haurà ni de ser a mèdol. Ens vas enviar el discurs del carrer a la... Ah, sí. I me'l vaig començar. A uh, on? Oh. A la princesa d'estudis. A la princesa d'estudis. Me'l vaig començar. I, uh, lloc, comença, dient-me, al·lucinant. <fíf> uh, vaig veure una tarda moltíssima de vostès, de, de, vostè, de, de, de, de l'organització o de la Casa Reial, no ho sé qui parla, no. dient-me que havia fet una, un, un, un discurs molt superficial. I que em demanava, la casa d'allà, o l'organització de prèmium, no si demanava, que era una mica més a fons, sentia un senyor prou important. Oh, jo vaig deixar de ser un riu que era això. Anda, ja m'està prenent aquest. Jo no posar la pavada per a la Ah, no sé. Què és el que es, es pot fer? Ah, no. sí, <coughs> la pregunta és, la casa d'allà es pot fer la motopila, la motopila, la motopila, un mail superbé. Es que no. Però ho podrien sentir queÖ es més a粉. No. Com a fer que good luckes ş Pot ser veritable, pot ser mitja veritat. No sé. No, que... no sé. Sí. Sí. Sí. Ah. Ara crec que el carrer estava encantat d'estar entre monarques. Deuran. No no no vaig escoltar. Bueno, és que sí joets que són perquè també jo... potser s'estava burlant una mica de la pròpia monarquia sense, eh, vale? No? no, però per la ficció sempre introdueixen sí. sí. que nosaltres som bruxs perquè, eh, sí, clar. També, sí, clar. De, de poder saber si no sí, és verdad. Grau de la això és el teu. M'ha semblat entendre que deies que li havia passat a ella pel Limono, perquè ell s'ha basat en els, en els testimonis donats pel propi Limono, no? però potser també ha anat col·lant. Sí, això, i... això, això ho he explicat molt, molt ràpid, eh, molt sisars si perquè se m'ha acudit aquí, en realitat. Mm -hmm. eh, però, és a dir, els llibres del Limono... Eh, Sí, hi ha un senyor que es diu Eduard... No me'n recordo el nom, eh? Però, bueno, eh? Un bon dia decidís que es diu, diu Limonov. Llavors comença a escriure uns llibres explicant les seves experiències. Es diu Jeanette. Es diu Luján Sí. Hm, aquelles experiències ja estan literaturitzades, per molt fide que siga. si em hec explicat els meus nits de de Colòrío les discoteques, per molt fide serà literatura de jardineria, no, sí, sí. per a la um, després també sobre el carrer, i et fa el seu el seu procés. El que sembla sense mirar si gaire, de això no ja saber. Hm, um, diguéssim que, clar, els llibres del propi Limonov ja tenen un punt, també, de de fer-se la llegenda, saps? Sí. Mira, fet, saps? Aleshores, diguéssim que és acceptar com a fet real algo que un altre ha creat literatura, l'altre estava creant, una literatura, és a dir, certamen, els llibres del Limonov són se molt els del Doblató. Sí. No sé si... sí, sí, sí. I en un sentit que es que el protagonista se diu és molt en ell, és ell, els diguésem, és el Blatov, que és... sí. molt diferents. És molt Són molt diferents perquè el Blatov funciona a base de anar retallant, de, de fer, fer relats breus, de, de dir poques paraules, en canvi este bueno, S'assemblen sí. molt en això. En el cas de l'Oblatof no sabries si és veritat o és mentira, i habitualment no importa massa si és veritat o és mentira. En el cas de l'Oblatof no ho importa, sí, perquè és sí. una història absurda, que és interessant, i, interessa molt, mm. I en cap aquest planteja, que és un plantejament. Però, però que vull, que, vull dir que tenen una relació amb la veritat molt la seva pròpia vida, no semblant ja fent fets de la seva vida i fan una cosa que nosaltres no sabem perquè no hi estàvem. Molts han de creure en ells, si mos preocupa saber si allò és veritat. El més normal acostumar-se és saber si allò mos fa gràcia o no mos fa gràcia. El de fer l'olimò no em El llibre de doblar tot. Sí. que és la filial. Un, encara no recordo el nom, però diguéssim que és un congrés d'escriptors, sí. <ríe> surt Limonov i surten tots. Sí. Un congrés d'escriptors, diguéssim, hi ha un moment en què, el, en què apareix la moral del Limonov, el present de moral, aquell amoral, aquell amoral, ah. mm. que diguéssim que està en una taula redona per a ell per a l'altra, va la reprimer l'altre i comença a criticar l'Olimonov i és, és, és, està a mitja hora deixant-lo de volta i pitja, etc. Quantes hi ha una mitja hora més que té el dret de veure l'Olimonov? De fet ho pregunta allò, jo, quant de temps tinc per a contestar aquest argument? Um, i, i li diuen mitja hora, doncs mira, li dono a ell perquè perquè per continuï. <ríe> <sí> Depèn de si que creus el doblat-ho, si això va ser veritat ho està fent. Va. Va. Jo recordo el doblat del 43, que ho tinc aquí. Eh? Tot... Ara, ara t'ho busco, mira, és del 41 i mor al 90 a Nova York. Va. Uh, ens sap greu, però haurem d'anar a tancar la sessió. Són des quarts de nou passades. Moltes gràcies a totes i també a, a, a tots els que heu vingut.